Pe 5 iunie 2016, în România au avut loc alegeri locale, PSD a câștigat cele mai multe primării, cele mai multe mandate de consilier local și consilier județeni. De asemenea, PSD a obținut în premieră toate cele șapte primării ale capitalei, iar primar general a devenit Gabriela Fira, cu aproape 43% din voturi. Ea le-a mulțumit votanților imediat ce s-au închis urnele. Mă bucur foarte mult că proiectul meu, care a însemnat o capitală cu școli și spitale mai bune, cu rezolvarea problemei traficului infernal din București, cu mai multe locuri de joacă pentru copii și mai multe parcuri, cu diminuarea poluării, cu transparență în primărie și toleranță zero la corupție, a avut câștig de cauză. Sultinul a fost al doilea în care primarii au fost aleși într-un singur tur. De asemenea, conform modificărilor aduse legii în 2015, președinții de Consilii Județene au fost aleși din nou de consilierii județeni și nu direct de cetățeni. La fel ca în anii 90 și la începutul anilor 2000. Președinții de Consilii Județene au fost aleși de cetățeni doar în 2008 și 2012. Pe 5 iunie 2015, Direcția Națională Anticorupție a anunțat că a început urmărirea penală a premierului Victor Ponta. Procurorii DNA l-au acuzat de fals în înscrisuri, sub semnătură privată, complicitate la eviziune, evaziune fiscală, spălare de bani și conflict de interese. Premierul Ponta a mers dimineață la DNA să ia la cunoștință acuzațiile, apoi la Palatul Cotroceni, unde președintele Claus Iohannis i-a cerut demisia. Este o situație imposibilă pentru România ca primul ministru să fie invinuit de fapte penale. Pe de altă parte, pentru România, cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla acum este o criză politică. Având în vedere toate acestea, solicit demisia primului ministru Victor Ponta. Victor Ponta i-a răspuns imediat pe Facebook și a anunțat că nu demisionează. În dosarul respectiv mai era acuzat și fostul senator Dan Șova. În primă instanță cei doi au fost achitați, iar procesul va fi reluat în toamnă la înalta curte de casație și justiție. Pe 5 iunie 1975, Marea Britanie a votat printr-un referendum să rămână în comunitate economică europeană, predecesoarea actualei Uniuni. Britanicii abia intraseră în comunitate cu doi ani înainte și deja puneau condiții. De altfel, poporul a fost întrebat dacă vrea să rămână în comunitate în noile condiții negociate de guvern. Unul dintre liderii campaniei pro-Europa a fost Margaret Thatcher, care abia preluase șefia Partidului Conservator aflat în opoziție. I think it's absolutely vital that everyone... Cât că e absolut vital ca toată lumea să se prezinte la acest referendum și să voteze da, astfel încât să lămurim chestiunea pentru totdeauna. Suntem în Europa și suntem gata să mergem înainte, spunea Margaret Thatcher. Laburiștii chemaseră oamenii la vot pentru că decizia de aderare a fost luată de conservatori în Parlament, fără consultarea poporului. La referendum, însă, poporul a spus în proporție de 70% că vrea în Europa. În schimb, acum trei ani au decis să plece. Pe 5 iunie 2004 a murit fostul președinte american Ronald Reagan, singurul actor ales vreodată în această funcție. De asemenea, a fost primul președinte care a trecut și printr-un divorț înainte să ajungă la Casa Albă. Al doilea e Donald Trump. Reagan, un bine cunoscut anticomunist, a fost unul dintre liderii care au contribuit la prăbușirea URSS, despre care a spus la un moment dat că unii e un imperiu al răului. Mr. Gorbachev, tear down this wall! Domnule Gorbaciov, dermați acest zid. Aceste cuvinte celebre au fost rostite de Ronald Reagan cu liderul sovietic alături în Berlinul de Vest, în vara lui 1987. Zidul Berlinului a căzut doi ani mai târziu, iar URSS a urmat după alți doi. Când a ajuns la Casa Albă, în 1981, Reagan nu era un novice în politică. A fost lider al sindicatului actorilor, s-a implicat în mai multe campanii electorale, iar din 1967 până în 1975 a fost guvernator. Guvernator al Californiei. Și pe 5 iunie 1968 senatorul american Robert Kennedy, fratele fostului președinte John Fisher al Kennedy, a fost împușcat într-un hotel din Los Angeles și a murit a doua zi. Robert Kennedy tocmai obținuse nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la președinția Statelor Unite. Fratele său GFK a fost ucis în 1963 când era președinte al Statelor Unite. După moartea lui Robert Kennedy, cântărețul american David Crosby a scris cântecul Long Time Gone, iar trupa Rolling Stone S-a modificat puțin un cântec, că abia lansat Sympathy for the Devil. Mai exact, versul Who Killed Kennedy a devenit Who Killed the Kennedys? I